Capitolul 58 A doua zi, Filip se trezi foarte devreme și primului gând fu la Mildred. Îi dădu prin cap că ar putea să o la gara Victoria și să o însoțească în drumul ei spre ceainărie. Se bărbierii repede, se îmbrăcă într-o clipă și lua un autobuz până la gara. Ajunse pe la 8 fără douăzeci și începu să supravegheze trenurile care soseau. Coborau din ele grupuri masive de oameni, mici funcționari și vânzători din magazine, singurii călători la o oră atât de matinală. Și se îmbulzeau pe peron, o porneau la goană, uneori doi câte doi, aici colo câte un grup de fete, dar cel mai adesea oameni singuri. Mai toți aveau fețele albe și erau urâți în lumina dimineții, cu ochii duși. Tinerii mergeau cu pas ușor, de parcă le-ar fi făcut plăcere să calce pe cimentul peronului dar ceilalți păreau împinși din urmă de un mecanism. Fețele lor erau concentrate într-o încruntare îngrijorată. În cele din urmă, Filip dădu cu ochii de Mildred și se apropie nerăbdător de ea. Bună dimineața," îi spuse el. M-am gândit să vin să văd cum te simți după seara petrecută împreună." Fata purta o pelerină veche de culoare maro, iar pe cap o canotieră. Era mai mult decât limpede că nu-i face plăcere să-l vadă pe Filip. Sunt bine, mersi, nu prea am timp de pierdut. Te super dacă te însoțesc pe strada Victoria? Am cam întârziat, o să trebuiască să merg repede," spuse ea uitându-se imediat la piciorul diform al lui Filip. Băiatul se făcuse stacojiul la față. Te rog să mă ierți, mi-ar părea rău să întârzi din cauza mea. Te privește." Ea porni mai departe, iar Filip se întoarse acasă cu inima frântă să-și ia micul dejun. O ura pe Mildred, își dădea seama că e o întâmpite dacă se mai gândește la ea. Nu era genul de femeie care i-a să-i pese câtuși de puțin de el și probabil că se uita cu scârbă la infirmitatea lui. Își puse în gând să nu se ducă după amiaza la ceinărie, dar urându-se din tot sufletul, se duse totuși. Îi îl salută din cap când îl văzuie intrând și îi zâmbi. Mă tem că am fost cam repezită cu dumneata azi dimineață, îi spuse ea. Știe, nu mă așteptam să te văd și mai luat pe nepregătite. A, n-are nicio importanță. Filip simțit că deodată i s-a luat o greutate de pe inimă. Era grozav de recunoscător pentru cea mai mică vorbă bună. De ce nu iei loc? O întrebă el. Văd că acum nu ești ocupată. N-am nimic împotrivă. Filip o privi, dar nu i să găsească niciun cuvânt pe care să-i-l spună. Își stoarse creierii necăjit, căutând să zică și el ceva ca să o mai poată ține acolo. Ar fi vrut să-i spună cât de mult înseamnă ea pentru el, dar tocmai acum, când începuse să iubească cu adevărat, nu știa cum să-și declare dragostea. Dar unde e prietenul dumitale, cel cu mustața blondă? Nu l-a mai văzut în ultima vreme." S-a întors la Birmingham." Acolo are biroul de afaceri. La Londra vine numai din când în când. Îi e îndrăgostit de dumneata? Cred că asta ar trebui să-l întreb pe el, zise ea râzând. Și nici nu prea văd ce te privește pe dumneata dacă ar fi așa. Lui Filip îi veni pe buze un răspuns tăios, dar începea să învețe să se stăpânească. Doar atâta aș permise să spună. Uneori mă mir de ce vorbește astfel. Fatal privi cu ochii ei indiferenți. S-ar zice că nu-ți prea pasă de mine, adăugă el. De ce mi-ar păsa? Într-adevăr, nu prea văd motivul. Întinse mâna să-și a ziarul. Ești cam iute din fire, zise ea, observând gestul lui. Îți sare-ți cam repede. Filip zâmbi și o privi cu implorare în ochi. Vrei să-mi îndeplinești o rugăminte? o întrebă el. Să vedem întâi despre ce e vorba. dă voie să te conduc la gara asta seară. N-am nimic împotrivă. După ce-și băut ceaiul, plecă din local și se întoarse la el acasă, dar la opt, ora închidării, o aștepta vizavi. Domnule, ești grozav, zise ea când ieși. Să fiu a dracului, dacă te înțeleg. Eu ziceam că nu e chiar așa de greu, răspunse el necăjit. Te-a văzut vreuna din fete așteptându-mă? Habar n-am și nici nu-mi pasă. Să știi că toate râde dumneata... Ci că ai fi mort după mine? Și parcă dumitale-ți pasă, mormai el. Eh, ho, nu mai fi așa să Ajungând la gară, Filip își scoase bilet, spunându-i că o să-l însoțească până acasă. S-ar zice că nu prea ai ce face, zise ea. Bănuiesc că am voie să-mi pierd timpul cum vreau. Conversația lor era mereu pe punctul de a degenera într-o ceartă. Realitatea era că lui Filip îi era ciudă pe el însuși că o iubește. Îi părea că lumilește tot timpul într-un fel sau altul, iar el îi purta pică pentru fiecare bobârnac pe care îl primea. Dar în seara aceea fata era prietenoasă, bine dispusă și vorbăreață. Îi spuse că și-a pierdut amândoi părinții, dar îi dădu să înțeleagă că nu e chiar obligată să-și câștige existența și că lucrează mai mult de plăcere. Lui tanti nu-i place că mă duc la slujbă." Acasă am tot ce-mi trebuie. N-aș vrea să crezi că muncesc de nevoie. Filip știa că minte. Sărăcia cu lustru, caracteristică pentru clasa din care făcea ea parte, recurgea adesea la acest pretext cu scopul de a evita stigmatul pe care îl reprezenta necesitatea de a munci pentru a se întreține. Am rude foarte suspuse, zise ea. Pe buzele lui Filip flutură un zâmbet ușor pe care ea îl observa imediat. De ce râzi?" zise ea repede. Nu crezi că spun adevărul?" Ei, cum să nu?" răspunse el. Fata i-aruncă o privire bănuitoare, dar peste o clipă nu se mai putu împotrivi ispitei de a-l impresiona cu strălucirea vieții de demult. Tata ținea întotdeauna un docar și avea trei slugi. Avea în bucătărea să, fată în casă și un om la toate. Creșteam niște trandafiri grozavi. Lumea se oprea în poartă și întreba a cui e casa... Așa de frumoși erau trandafirii. Bineînțeles că nu e prea bine pentru mine dacă stau la o cu fetele alea de la local, că nu sunt de o teapă cu ele și, uneori, zău dacă nu-mi vine să dau dracului slujba din pricina asta. Nu că m-ar supărea munca, nu, să nu-ți treacă prin cap una ca asta. E vorba numai de indivizii cu care îmi coatele toată ziua. În tren, stătură unul în fața celuilalt, și Filip, ascultând plin de compasiune tot ce-i spunea fata, era cât se poate de fericit. Îl amuza și chiar îl înduioșa puțin naivitatea ei. Obrajii ei se coloraseră ușor. Filip se gândi că ar fi o încântare să-i sărute vârful bărbiei. În clipa în care a intrat în local, am văzut din capul locului că ești un gentleman în toată puterea cuvântului. Tatăl dumitale era liber profesionist, era doctor. Un liber profesionist se cunoaște de la o poștă. Au ceva, nu știu cum să zic, dar îmi dau seama la moment. De la gara merseră împreună pe jos. Ascultă, aș vrea să mai mergi odată cu mine la teatru, îi zise el. N-am nimic împotrivă. Ai putea să mergi chiar mai departe și să zici că ți-ar face plăcere. De ce? Nu contează. Să fixăm ziua. Ți-ar conveni sâmbătă seara? Da, merge." Mai făcură și celelalte aranjamente, după care se treziră la colțul străzii unde stătea ea. Mildred îi întinse mâna și el i-o mai multă vreme. Știi, tare aș vrea să-ți pun pe nume. Dacă-ți face plăcere, n-ai decât să-mi spui că nu mă supăr." Și tu o să-mi spui, Filip?" O să-ți spun dacă o să țin minte. Mie mi se pare mai în firea lucrurilor să-ți zic, domnul Carey." Filip o trase încetișor către el, dar ea se dădu înapoi. Ce faci? Nu vrei să mă săruți așa de rămas bun?" șopti el. Vai, ce obraznicie! zise ea. Își smulse mâna dintre lui și o fugă spre casă. Filip cumpără bilete pentru sâmbătă seara. Nu era una din zilele în care Mildred scăpa mai devreme și deci nu mai avea timp să se ducă acasă să se schimbe. Dar avea de gând să-și aducă de dimineață cu ea o rochie bună și să se îmbrace repede chiar la local. Dacă patroana era Antoane bune, o lăsa să plece la șapte. Filip acceptase să o aștepte afară de la șapte și un sfert în sus. Aștepta cu nerăbdare evenimentul pentru că, între sură conducând-o de la teatru la gară, spera să-l lase să o sărute. Acest vehicul îi dădea posibilitatea unui bărbat să o țină pe fată de după mijloc, un avantaj pe care îl aveau birgele de pe vremuri față de taxiurile din zilele noastre. Și încântarea aceea merita cheltuia la unor bilete de spectacol. Dar sâmbătă după amiază, când se duse să-și bea ceaiul pentru a confirma înțelegerea făcută, se întâlni în nas în nas cu mustaciosul care tocmai ieșea din local. Între timp aflase că se numește Miller. Era un neamț naturalizat care locuia de mulți ani în țară și-și anglicizase numele. Filip îl auzise vorbind și, cu toate că engleza lui era curgătoare și firească, nu avea totuși intonația băștinașilor. Filip știa că flortează cum Mildred dred și era cumplit de gelos pe el. Îl liniștea numai răcela temperamentului temperamentul lui ei, care altfel constituia o sursă de supărare pentru el. Socotind-o incapabilă de pasiune, îi se părea că nici rivalul său nu se bucură de o situație mai bună decât a lui. Dar de asta dată i se strânse inima pentru că primului gând fu că apariția neașteptată a lui Miller ar putea să strice planul escapadei pe care el o anticipase cu atâta nerăbdare. Intră cu moartea în suflet. Chelnerița veni la el, îi lua comanda pentru ceai și el aduse dus într-o clipă. Îmi pare tare rău, zise ea cu o expresie de sinceră mâhnire, întipărită pe față. Știi că, până la urmă, n-am să pot să vină astă seară. De ce? întrebă Filip. E, hai, nu mai fi așa bățos, râse ea. Nu sunt eu de vină. Lui tanti s-a făcut rău peste noapte și servitoarea are liberă astă seară, așa că trebuie să stau eu cu ea, că doar nu pot lăsa singură, nu? Bine, nu-i nimic. În schimb, o să te conduc acasă. Ei, cum, dar ai cumpărat biletele. Ar fi păcat să le pierzi." Filip scoase biletele din buzunar și cu un gest hotărât le rupse. De ce ai făcut asta?" Nu cumva ți închipui că țin să mă duc să văd o porcărie de operetă așa, de unul singur. Am luat biletele numai de dragul tău. Mă rog, dacă ți-i și să afli adevărul, nu mă poți conduce acasă." Ți-ai schimbat planurile. Nu înțeleg ce vrei să spui." Ești la fel de egoist ca și toți ceilalți. Te gândești numai la tine. Nu-i vina mea dacă e rău mătușii." Îi făcu repede nota de plată și plecă de lângă el. Filip nu se pricepea mai deloc la femei pentru că ar fi știut că trebuie să le accepti chiar și minciunile cele mai transparente. Se hotărâ să supravegheze localul ca să știe sigur dacă Mildred pleacă cu neamțul. Avea o pasiune nefericită pentru certitudine. La șapte se postă pe trotuarul de vizavi. Îl căută din ochi pe Miller, dar nu-l văzu. Peste zece minute ieși Mildră din local, furtând pelerina și șalul pe care le avea și când o dusese el la teatrul șaftezbarii. Era limpede că nu se ducea acasă. Dădu cu ochii de Filip înainte de a avea el timp să se îndepărteze. Tre sări și apoi veni glonț la el. Ce face aici?" întrebă ea. Îau aer," răspunse el. Mă spionezi, porc puțit ce ești, și eu care te credeam un gentleman. Chiar crezi că ai putea să-l interesezi pe vreun gentleman, murmură Filip. Era în el un drăcușor care îl silea întotdeauna să strice și mai rău lucrurile. Vroia neapărat să rănescă la fel de tare cum îl rănise și ea. După cât cred, pot foarte bine să mă răzgândesc dacă am chef. Nu mă poate sili nimeni să ies cu tine dacă nu vreau. Îți spun că mă duc acasă și nu dau voie nimănui să mă urmărească ori să mă spioneze. Te-ai văzut astăzi cu Miller? Asta nu te privește pe tine. De fapt, nici nu l-am văzut, așa că iar te-ai păcălit. L-am văzut azi după amiază ieșind din ceainărie exact când intram eu. Ei, și ce-i cu asta? Ce, nu pot să ies cu el dacă am chef? Ei, la asta ce mai poți să-mi răspunzi? Dar văd că se lasă cam așteptat, Nu? Mă rog, îmi face mai multă plăcere să-l aștept decât să știu că mă aștepți tu. Bagă-ți bine în cap lucrul ăsta și acum poate o să ai bunătatea să te duci acasă și, pe viitor, să nu-ți bagi nasul unde nu-ți fierbe oala. Filip trecu brusc de la furie la disperare și, când deschise iar gura, îi tremura glasul. Uite ce Emil Dred, te rog să nu te porți așa urât cu mine. Doar știi că țin foarte mult la tine." Te iubesc din toată inima. Nu vrei să te răzgândești? Dacă ai ști cu câtă bucurie am așteptat seara asta. Uite, n-a venit și probabil că de fapt nu ține deloc la tine. Nu vrei să cinăm împreună? Poți să iau alte bilete și mergem unde vrei tu. Ei, uite, nu vreau. Îți bați gura de pomană. Eu m-am hotărât și când îmi pun ceva în cap s-a terminat. Filip se uită o clipă la ea. O durere chinuitoare îi sfâșia inima. Treceau oameni grăbiți pe lângă ei și birjele și omnibuzurile se încrucișau cu mult zgomot. Observă că ochii lui Mildred fug când încoace când încolo, de teamă că în mulțimea aceea nu o să-l vadă pe Milar. Așa nu mai pot continua, gemul Filip, e prea înjositor. Dacă plec acum, plec pentru totdeauna. Dacă nu vii cu mine astă seară, nu o să mă mai vezi niciodată. Ție ți se pare că o să fie ceva îngrozitor pentru mine, însă eu o să zic doar pagubă în ciuperci. Atunci rămâi cu bine. O salută din cap și se îndepărtă fără să se grăbească, pentru că spera din toată inima că o să-l cheme înapoi. La primul felinar se opri și se uită peste umăr. Credea că poate o să o vadă făcându-i semn cu mâna. El era gata să uite totul, era pregătit pentru orice umilință. Dar fata se întorsese cu spatele și, după cât se părea, încetase să-și mai bată capul din pricina lui. Își dădu seama că a fost bucuroasă să scape de el.